you some more. Baixamos un poquinho a música e vámonos ir, pois, á capital da Ribeira Sacra. E vamos a falar con noso correspondente dese apartado que leva tamén, que se chama, quen se preguntou? E vamos darlle as boas tardes ao noso compañeiro Xosé Manuel. Xosé Manuel, moi boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, benvido, moitas grazas. Bien, moitas pues grazas, José Manuel. É eh, o mm, último programa desta tempada 2020-2021, pero mm, mm, vai ser moi interesante porque eh, se tivemos pues, a intervención dun, dun chef cociñeiro, a intervención dunha poeta, e agora o nosso correspondente vainos a, a... A deleitar con outras cousas, máis. Coa súa aportación... Eso de deleitar é ter moitas expectativas, eh, Armando? Deleitar? É ter pero moitas expectativas. <risas> <risas> sí, pero eu digo le bon sentido. Vale, vale. Non vale me penses no mal, eh? O caso, o caso é que el sempre ten escollidas mm, boas noticias e malas, noticias sí. que... Eh, de, non sei, de bullas, de, de xeito de que unhas son mm, mm, agradables e outras son menos agradables Esa. unhas son me gustan e outras non me gustan tanto así que correcto, son... pois pues son como sabedes dime si, sí, si sí. eh, comeza calo que idas vale, vale, que digo que son os gustame gustame Como vais sabedes, ¿no? Claro, sí. claro, claro. Pues a ver, ¿por cuál es empezo? Con por, ah, ca... por las la gigueiras. Bueno, pues empieza por los gusta me algo, ¿vale? Vale. A ver, en este último programa de tempada, pues a ver, eh ímos ir no extendernos demasiado. En por ejemplo, eh, que persoas e proxectos que poñen en valor o galego sexan premiados. Uh -huh. A que non lle gusta, evidentemente. Estou a referir eh os premios Rosalía de Castro da lingua. Mhm. Uh -huh. Sabedes que eh, bueno, estamos en xullo, pero o pasado mes de xuño, como hai unhas semanas que non falamos, uh -huh. non tiven tempo nunha ocasión, mellor dito, sí. de comentárbolo. Eh, pois eh, son os premios que concede a Deputación da Coruña uh -huh. e que tratan pois de eh, recoñecer méritos a aquelas persoas e institucións que fan eh, un labor en positivo a prol do noso idioma, da lingua galega. Pois ben, este ano recaeron no debuxante Xaquín Marín sí. na agrupación astronómica I.O., É na iniciativa Twitter en galego A Xaquín Marín pois, Recoñecenlle toda unha traxectoria Que sempre eh, Se expresou artísticamente eh, A través das súas viñetas E os seus cadros e ilustracións En galego Incluso en tempos nos que era difícil Estaba perseguido O uso do galego De forma pública A agrupación esta astronómica I.O. danlle tamén Este premio porque entenden que nun ámbito tan espe tan específico, tan especializado como pode ser a astronomía, o emprego do galego se cabe é máis difícil. Entón tamén lle valoran que, que bueno, que aposten polo galego aínda sendo unha disciplina que pois evidentemente non ten aínda pois eh, uns conceptos un un rexistro de mm, de palabras eh, pois que, que se xa doado a topar en galego, non? Científicas, mm -hmm. por caso. Galego, ¿no? Claro, e Twitter en galego, pois que é unha iniciativa moderna, eh, encardinada nas redes sociais, e que está tendo moi boa acollida, moito seguimento, o que fai é, pois, que a xente se aposte, aposte eh, se sume ao uso do galego nesta rede social que é máis populares eh, hoxe en día, como saberes. <risas> muy ben. Eh, pois, Opa, en definitiva, premios oa. que recoñecen a persoas e entidades que traballan por promocionar o galego. Están Opa. dotados de 2010 euros, 2.100 euros perdón, e foron para estas tres eh, bueno, esta, eh, estas tres eh, eh, persoas físicas e xurídicas, non? Elección, sí, sí, sí, moi ben, moi ben. Correcto. De... Eh, tamén me gusta... Que o intelectual eh, quirogués, historiador e eh, filósofo José si sí. Coñecido por estas terras como Pepucho eh, Sacara un novo libro O novo libro, a súa nova obra, titúlase A presenza de Castelago en Euskadi Un líder carismático para os vascos publica, edita, perdón, eh, tos xos outos, uh -huh. eh, sabe de que Pepe Pepucho e Xos Estevez vive no País Vasco, en Ollarzún, uh -huh. concretamente, pero ten casa en Quiroga, e ven, pues, durante o ano, ven varias varias veces aquí tamén faces visita, e, e tal. E agora, aproveitando, visita de verán, o día 25 de xuño presentou este libro en Rianxo, como non, o... o habito de Castelau, uh é -huh. o día 2 de xullo, mañá, presenta o libro en Quiroga, na Casa da Cultura de Quiroga. E... Catro cousiñas moi breves do libro demóstrase que, que hai unha fonda e sincera querenza uh -huh. de Castelao por Euskade Ría, uh -huh. foi moi admirado en Euskade, Ten moitos monumentos e prazas eh, no País Vasco eh, que o honran a figura de Castelao e, quizáis, de José Estevez, sexa o persoiro galego máis admirado ali, en terras vascas. Uh -huh. Como sabedes, un dos impulsores eh, firmes defensores de Galeusca sí. desde aqueles 1930 e pico, uh -huh. que agora pues, está perdendo operatividade, está, pois, pues, pouco aí esmorecida a historia, pero que ele foi xa un dos impulsores que, bueno, na busca dun Estado federal ou confederal republicano, pois, eh, intentaban pois, a, a, o reconhecemento das nacións vasca, galega e catalá. Sí. Eh, según Estevez, por resumir, Castelao persoeiro máis importante que houbo en Galiza na primeira metade do século XX. E, e el sábio de primera man porque vive en Euskadi e fixe un traballo impresionante de investigación ali está eh, como unha figura carismática admirado e bueno, considero un, un líder que aportou moito naquela época o nacionalismo xa que é unha obra recomendable e tanto. Pois en pois, a... Noraboa e moitos éxitos para, para Pepe Hombre. Que máis, gústame tamén que hai boas previsións de ocupación na Riveira Sacra. Que ah, sei que este verán vai ser vai ser boa a priori, de, polo, polo menos as, as as reservas están funcionando moi ben. Uh -huh. E dis que incluso se todo vai ben e non se torce, que non podemos dicir nada ao xendía. Si sí, bueno, igual, <risa> sí, igual se igual aos espera incluso o 2019 antes uh -huh. da pandemia. Esta tempada de verán. Uh -huh. sí, sí, sí. Eh, tamén dan un dato dende o Consorcio de Turismo da Ribeira Sacra que nos, mes, nos meses de abril e maio accederon á web a ribeirasacra.org unhas 100.000 persoas. Carai. O que significa un, tre, un 30% máis de visitas que no mesmo período do ano 2019. Uh -huh. O xa sea que vos, son sinais De que hai preocupación, a interés Mellor dito, por vir Da pasar os días a Rivea Sacra é que, pois, pode Dar Unha ledicia importante a hostelería Daqui da zona Moi ben, moi ben, eh, ben Rematos gústame Rematos gústame Pois Contento porque Volven as feiras do viño bueno. Temos 24 e 25 de xullo vai ser a feira do viño de Quiroga Habitualmente uh -huh. era a Semana Santa, como sabedes sí. Este ano estivós pues, aí especulando se se poderá ou non se poderá E ao final xa fixeron público que será 24 e 25 uh -huh. e, de xullo Que uh -huh. o 11 e 12 de agosto será a feira mostra de viño de Amandi en Sober uh -huh. Tambén era, na que seria co domingo damos Sí, sí, sí. este ano pues, pasou iso mesmo que Quiroga, fai se non se fai, fai se non se fai poderá se non se poderá claro. e no final podes dicir eh, anunciala para eso principios de agosto 11, 12 de agosto o sea, sí, que bueno, bueno. a ver son sí. sinais de que parece que se está recuperando esto e, e falta facía esperemos que non se vaya para atrás que parece tamén que <risas> en algún sitio <risas> alguna cousa incómoda e O, pode que exista, pero bueno, pues son son, son cuestións mínimas, non a ver si eso precisamente eh, eso se consolida que o que disti, tanto o asunto do, do turismo como a ocupación precisamente da xente que quere achegarse a esa zona feiticeira. Exactamente. Correcto, logo. Deña, sí, sí. desgústame logo. Veña, desgústame. Vou aos desgústame. desgústame a baixada de soldos en Galicia. Galicia que bueno, está no terceiro posto e a terceira comunidade autónoma na que houbo unha maior baixada de soldos no 2019 un descenso dun 0,7% e por enriba só esta Extremadura e Castela a Mancha xa o sea que baixaron os soldos no 2019 un 0,7% en Galicia Es somos a terceira comunidade onde máis baixaron os soldos, Falling. Publicaba o INE eh onte mércores, o Instituto Nacional de Estadística. Uh -huh. Me gusto. Entemente, aquí vale, tamén vale. temos que saír como os xa que os salarios non anda non anda en un de saír rañando, forzando. Uh -huh. 2019 falamos, é antes de pandemia agora con a pandemia pues, pues ah, ya, sí. digamos que todo está en stand pero falamos de datos do 2019 vale. que me des gusta tamén que aumentaran os contagios en Galicia 1837 casos activos subiu en 258 eh, esta subida é eh, a oitava consecutiva, o xa que levamos oito días subindo, non moito, pero subindo non... uh -huh. tampouco me gusta non me gusta no, o, lado no, bo... Por, xa, poñeque, o lado contraste co que digo é que Galicia xa superou a metade da poboación vacinada no, bueno. eh, un 91,8% dos maiores de coreanos tamén teñen xa polo menos a primeira dose ah, bueno. xa que bueno Está aumentando poucos contagios Porque xa sabedes eh, sí. Sobre todo a mocidade eh, Que se está desmelenando demasiado <risa> Pero o vo É que xa temos, digamos, media Galicia eh, A metade da poboación galega Está vacinada E un 91% de maiores de 40 Xa teñen polo menos a primeira dose E aquí imos, en vacinación Imos ben bueno, Vale, vale, é es importante É moi importante Eso quiere decir que non se podemos achivarnos ahí. Que tampouco me gusta que... Corret. Home, é sou que queremos, claro. o <risa> que queremos ir. <risa> eh, vale. Teña. Avi... Avisades tal. Sí, Fente sí, sí. inciso, rematamos cos desgustantes. Sí, dime. Tamén me desgusta que Galiza teña unha suspertura de internet. Refírome a que mm, tres de cada dez galegos non teñen posibilidade de de acceder a velocidades por riba dos 100 megabáis por segundo. Sí, sí, sí. O xeis sea, es que eh, a cobertura de internet en banda larga, o que chamamos banda ancha, sí. eh, está tan baixa que ¿No? é a peor cobertura de todo estado. Vaya, o estado. O xeis que temos internet regular, temos a velocidade máis baixa de todo o Estado hai que reclamar unha, unha actividade moitísimo mellor é eh, eh, eh, mellorar, claro que sí porque metro, a, a, a, a, o compre, compre porque as novas tecnologías precisan precisamente hombre. obrigan precisamente o dato, o dato cheganos do último informe da Secretaría de Estado de Telecomunicacións sobre o desplegamento da banda larga no Estado Español Uh -huh. ah, aquí, mais, uh... aquí os non no me gusta os desgústame moi ben, bueno, pois pues xa está as informacións tema... elixidas por ti xa están dadas agora no, no. un tema Esta, de xa está, xa, xa está comida entón, para rematar a temporada vou dicir os, os gústame do, do galego xa no vais ah, pois Tamén, tamén, tamén estamos... Aceptamos, aceptamos. Cómete, de, tanto os gustame... democráticamente, di de huevo. No, no, a aceptamos. A ver, os gustame... Gust os gust gustame... Bueno, que contedes comigo que poda facer chegar as miñas eh, observacións da libretiña pequena, a actualidade captada por min da semana e eh, eh que, bueno, tenías a ben chamarme e contar conmigo como colaborador. O sea, un gústame. Uh -huh. Outro gústame, que, bueno, que día a día vemos tamén que sumamos moitísimos máis colaboradores, colaboradoras, uh -huh. e eh que, bueno, a distaxe de entrevistadas entrevistados, bueno, eu eu non sei, non quero facer comparacións, pero calquera programa de radio en emisoras horas de ámbito nacional, non sei se terán tantos convidados ao longo dos seus programas cada, eh, cada en cada edición, o xa que tamén é un gústame. Uh -huh. E non me gusta, pois, que non consigamos dos retos, que nos quedou algún, non? Vale, non? algún, aí, o Roberto Vilar, que se nos resiste, David é Amor, <risas> o Romainon atopamos o teleno, os atletas... Corren tanto que se nos escapan. Sí. <risa> es que teñen Pero bueno, podemos que teñen en septiembre. Sí. claro, claro. Eh, Eso eh, quedan as letras, la... eh, nos damos alcanzao, Armando. Quedan queda na libretiña e eh, e eh, eh, vamos a ver se si somos capaces de, de conseguir unha data con eles para que poidamos mm, telos aquí na nos eh, non é esa lista o que disti que esa lista pois vai aumentando e vai poñéndose pois eso ou creo que ten un certo valor o un certo valor quizás moitas persoas non o valorarán non sei hai algún bueno no dirán... pero para non ser un gran placer e unha honra enorme comprobar esa. que hai temos moitísimos seguidores e moitísimas persoas que nos reciben con agaro, si sí, sí, sí, non sí. solamente porque porque ti nos facilitas moitos, non, senon que senon por de que bueno, pois a verdade estamos encantadísimos de que todo isto siga adiante, non? Eh, igualmente eu outro outro por ser tamén crítico, mm. Eh, sí, a por... interactividade dos nosos seguidores e sí. Vale, eh? Sí, que podía ser sí. mellor. Que nos que dean retos, que pues opine, que participen, que nos propoñan cousas. Que sí, sí, sí. hai que, bueno, hai que do no resumo, non meto máis nin gustámes, nin no, bueno, a sección ás vändina tempada. José eh, Manuel, eu teño escrito xa máis ou menos a, o, o guión da memoria que sabes que cada ano facemos para que o noso director poida recibir pois eso, o mismo que fastino, as críticas e as suxerencias para poder melhorarlo, mm -hmm. eh, para poder mm, proponer mm -hmm. obxectivos para a próxima tempada, eh, enviarei xa para que tú nos des tamén a túa suxerencia e a túa aportación temos en conta xa o que nos acabas de, de decir, pero que si sí, é certo é que, bueno, pois ó, as pretensións de, de, de novas mm, eh, ideas pues, tamén tamén no, nos gustaría mm, aportarlas e dárlelas ao noso técnico e ao, digo, ao noso director para que el nos indique eh. se si, si son posibles se pues, si as podemos realizar ou non <risa> Tique, benvido, que, que non me dei conta de, de saudar a No sé, sí, Haberá sí, que presentar este que acaba de chegar aquí sí por Al eso Kike. digo que Tense que chegar ao micro ou alguma cousa Para, para que, que non nos quitamos moi ben Moi boa tarde, Kike Agora, agora escutase ben Si, agora Moi boa tarde, ben vido me extrañaba que non estiveras Pois, <risa> pues, bueno Entre que non me daba conectado a outras cousas Pois pues, vale, pues, bueno. Pero ben, non Pero Enrique, Enrique. Dime, dime. Enrique Dime, dime Dime, dime mirando No, todo con un micro de estos que hay especiales. parece ser que son como el poñas, pues no soy bien. Claro. Eh, qué profe, a Qué tía, no, no, es un micro que heredé de mi nieto que tenía por ahí, es Eh, onte fue, bueno, otro día, eh, fue uh, unos rapaces aquí que entienden algo del tema. Eh, hemos, um, compré un pedestal, eh, que este, para poder... Ah, sí, a ver. Eh, ah, para poder falar pra, porque dicen que soy el mayor, pero igual igual oí del mayor si lo no, si quito, porque no lo no ah, no no no sé. No. no, no, perfecto. De sí, momento, escúchense bien. Sí. Bueno, mm, continuamos luego... O... Es, Si, si, si, faltaxe un anaquillo máis da sección Xosé eh, Manuel claro, A ver, reto, non temos reto Non, hoxe parece que non fomos capaces no, no, de contactar no co con, con aquelas persoas que tiñamos previsto Pois pues, teixamos os retos logo para venir a tempada Que hai vale. logo Bueno Foi boa idea. Facelo, funcionou Non? Podemos sí, dicir no. que Podemos repetirlo para o que non? Si, si, si Podemos mantelo na mesma liña de, de, de, de traballo para a próxima temporada, ¿no? a... temporada vale. de pues decir... a... sí. Salvarémoslo xa nas conclusións eh, Nas axegas a esa memoria de túa E xa opinaremos logo Ca... vale. Vamos, Imos ao decano Vale Oxe, A ver, para rematar ben a tempada O ben ou mal Depende como se mire O a gusto, sabe, cores vou falar de vacinas porque mirade, estou doente ah, sí. Sí. esa que a segunda? a segunda eh, estou un pouco eh, con malestar xeral si sí. sí, sí, sí, sí. vale, vale, vale a, vos, a segunda afectou vos máis que a primeira? Pues... A min non me afectou e o Benito me mira que non me afectou A min más... sí. no a, a segunda si, sí, a min a segunda deu un, un bocadiño de de de, de febre, si. Sí. A min nada. Ah, pois pues eu creo que na reacción creo que me má achego máis a ti, Xulio que a Armando, pero bueno, esperemos que quede en eso nunhas nunhas horas ou nun día de de estar e pase. Uh -huh. Uh -huh. O que o que non me fixe fin vacinándome, di que non ten a mesma o mesmo efecto. Eh, Sería por eso la, la, la Sería por eso, no, Armando no, Que non no, no me fiquen no. a foto Pinchándome Para poñerlo en sí. Facebook que igual, igual por eso no me ah. <risa> <risa> igual, non me fixo o efecto Igual por eso me paño. está dando As molestias O non se a foto e poñer a redes sociais sí. Que din, din que é moi importante Sí, non é carallada, pero parece sí. Importante, bueno indo, indo ao tema das vacinas vale, pero, Quería desde aquí desde que no vais desengañar a, a xente Porque, a ver, eu agora que teño xa a segunda posta podo vos dar os consellos eh, aos que veñan detrás, de, de os que teñan que coller a repesca, que polo que sexa pasoulle a oportunidade e agora teñen que esperar a que os chaven de segundas a ver se mm -hmm. hai un oco e todo eso Mira, se vos poñen a Pfizer non ides non notar máis potencia sexual, eh. eh digo bolo, digo bolo, porque sei que le, hai xente por aí que di, di que leva trazas de Viagra, pero é unha azueira, é unha noticia falsa. Xa bolo sí. de huevo, eh. Se os a Pfizer e non note, non notei nada diferente. Vale. Nada. Vale. Eh, olho, O tamén non insistades en facerlle dicir tamén ben aos vellos o nome desta vacina. Mm. Sí, sí. porque eu eu a na vellos que intentando de dicir, eh, preguntándolles que que vacina che puxeron. Intentaban dicir Pfizer, Faceficer, Face, Fice, Face, Fice, Face. Mira. Si, sí, si. Non lle sí. a ningún vello dicir Pfizer, si, sí. porque van a intentar salvarse da, do coronavirus e igual morren dun ictus. <ríe> o sea que se, eh, a pronunciación de sí, Pfizer, eh? sí, sí, sí. A pronunciación sí. pode traer problemas consigo. Sí, sí, sí, sí. Entonces Correcto. a ti a tíos se mandou a poñer un chamis pues, A sí, faixa. xa vos digo, se alguén vai pensando que lle vai facer efectos colaterais, si, sí. nada. nada. Sí. Que non. No, no, no, no. Sí. Outra outra outra máis. Outro desengano. Sí un grande. se, se vos poñen a Johnson, hm, mm. tampouco tiñades expectativas. Eu eu a Johnson pensei que se poñía igual, me lloraba aquí arriba, en me medraba un pouco o pelo, e... que va, para nada. Hm, mm. a Johnson non axuda tampouco a medrar o pelo ni nada. Vale. O sea, que se so... se sodes... se so descalvos E esta expectativa de que se vos poñen a Johnson vai mellorar a cousa se tiña despensado e a Turquía id igual, eh? porque a Johnson non vos vai solucionar o problema sí, sí. non. Campo de aterrizaje de... de, de, de, de, de, de, de caramba, das moscas que, que máis? A Moderna Coñecedes que hai unha que se chama Moderna? Tamén, tamén, sí, sí, sí. Pois pues mira Sei de mulleres que foron ao centro de vacinación todas cheas de razón E incluso algúna de dicindo ya á enfermeira, nena, a mi poma moderna. Eh claro, volveron un pa casa como viñeron. Nin cardado, nin alisado, último modelo, nin permanente, nin maquillaxe deses que quitan os anos, nada. Moderna non, volveron un pa casa como, como viñeron. Claro. Se que señoras. Se van a a vacina, eh, pensan que van á perruqueria a quitarse anos. Sí, non no, van, van moi equivocadas nada de moderna sí, sí, o que si sí, sí. sí me contaron o caso dun outro día unha muller que foi foi tal como viña de traballar na leira <risa> eh, ca, ca, coa, coa gorra de piensos viona, coa bata cruzada eh, eh, a mí pón que queiras xa o sea, sabes como a xente votada para diante eu, no, non teño lección ninguna, vota ma que queiras puxeron ya moderna Diciendo, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. O xa é o da lida dicindo O xe, que É o motivo, o xe Xoxe, Manuel Como estás en pantalla Xa sí. nos están saludando desde Bilbao, eh Ah, sí? Ah, sí, sí, sí. sí. Iñaki Pois pues mira, un sábado... xe dedicar É sí, <ríe> <ríe> <Sí. ríe> Iñaki que, que escritor y unha amiga, ves? <ríe> Eso es, coixeira. Temos <risas> alete de Bilbao. Sí, señor. Dedicado, pues si es... dedicado logo a este. Sí, aí. Este vai entrar agora, non? Cháma Bueno, remato eh Astra Tampouco <risas> que, no, que non vos leva confusión. Nin un coche de segunda mão, toca Opel nin tampouco che dan un libro do filósofo Romano Seneca, eh? Ajá. O xa sea, que tampouco vai a esas expectativas. Vale, vale, vale. Eh, importante. Moi importante. E bueno. el, el remato as notas da libretiña pequena. Eso, libretiña pequena. O sea, estivemos falando con unha poeta, unha poeta, a poeta labrega, si a, Ana Porto, a Ana Vila Portomeña, que precisamente ela tamén vai coa libretiña pequena apuntando cada vez que, que, que saí coas vacas a A, a pastar pues, o... A o... las veigas, aos prados Sí, sí, sí, él dice que tamén leva a libretiña pues A veces a coñezo Vale, pois pues, daremos Remato logo co a, a última aportación, a última chega Da libretiña pequena Desta de tempada vale. Mirad, o outro día Bueno, a mí eh, Eu digo Digo no, Non vou ocultar o meu rexeitamento Eh que non me cae nada ben o casado a mí o casado non me cae nada ben. pero nada ben, nada ben non sei a vos, iso para gustos pero aparte de prepotente pareceme soberbio sí. e eh, pareceme listo con acento no ese como dí un amigo meu bueno, en fin o <risas> pues, outro día outro día unha muller referíndose a él aí se sí, deu no clavo totalmente o fixenlle a onda, aplaudinlle, bueno, xa, iba a dar unha aperta, pero, como xa estamos desacostumados, non me, me saiu natural. Sabedes que dixo, mirando para a tele vendo el sabedes que dixo? E, que dixo? Este cando fala queima. <risos> eh, bo, bo, boa, é? Eh? A tu que boas, boa é? Si, este cando fala queima? Este cando fala queima? Eh... Pois pues bueno, que máis? Eso, acabas de decir é Precisamente unha Unha Recollida Precisamente dunha Unha persoa maior, non? Si, si, si referindo ao pasado Vale, vale, vale Pois é, claro, como xa vides Que bota Bota, bota sapos e cobras pola boca cada vez que falas Este home É un rapaz moi inxú, Hai que, que ter no, moito xeito moi insulto. Eu creo que cando cando repartiron a humildade el debía estar mexando no, ah, O que pasa o que, pasa que a ver esta muller eh, que que foi falta lle decir que xa como como ela dice que cando fala queima que, que non este o carón dun dun bosque por un si acaso. Mm -hmm. Por si acaso. Eh, tamén me gustou moito unha expresión seguramente a que tedes escoitado ou lido neste caso lina nun libro bueno nun libro que coñecedes a veces tedes a oportunidade de lelo eu estou rematando mm. é un libro de relatos chaprieto sí, ah, de... alma de barro sí, alma de barro, sí, sí, sí, alma sí, de... De barro relatos da ribia saca estou no rematando e nun deles eh, deixa que ir unha expresión que me gustou moito E cal algo chequera grande, sabedes, cal dunha prenda chequera grande. Sí. Baila che roupa no corpo. Claro. E, e boa tamén, eh? Tamén. Que, que ilustrativa, sí, que ben bueno, posta a expresión aí, eh? Sí, sí. Perfecto. E, e remato sí, sí. cunha castrapada que lle escoiteia unha mollerinha, unha boa, paseando a súa neta no corpo castapada digo, eh. Sí, Estas sí. que me tago na mar, eh, dan acidez e todo. Sí. A min re, bandullo e, eh? non sei, bueno. dame ganas hasta de decir algo, pero mordo sí. má lingua. Vaya solta ya, pequeniña, pues, a pequeniña, pois a pequena igual tiña eu que sei, 2 tres anos, no carro, sí. iba no carro. Hm. Sí. Dille. Va a los juguetiños todos. Ay, é que máis castrapadas nunha frase tan pequena non se poden meter non, non é logo vas pero... destragar os jugueteños todos pero, solamente. eso está ben oh. eso está pero... ben, porque terrible, terrible, terrible Gale... terrible, <risas> terrible. <risas> eso en... que a empresa está molle emprega o galego mmm, co, con chourizadas o carón Tería que, que haber sanatorios para este tipo de xente sanatorísticos sanatorios lingüísticos para recuperar esta xente Eseñor, tiña que haber No, no, ela, ela debece por falar o galego pero resulta que querelle tamén falar o castelán para que repasen Exactamente Quere, pero non quere Claro, claro. Pois pues que, bueno. que se decida, esta xente que se decida ou unha cousa ou a outra. Claro que sí, eh, claro. Pero non fagamos o seu ridículo. Si, sí, eh, bueno, esa. Eh, mándo déixovos. Escoita, indecide e indecide presente ese digamos eh, si, sí, buan. Entre comillas, non bueno, sabe. Vergonza do noso propio nome. Si, sí, señor. Bueno, que moitas grazas. José Manuel Moitas gracias José Manuel Que foi un placer enorme esta tempada contigo eh, A verdade é que Teño recollidas todas as viñetas Se a memoria Para que vexas eh, eh, Bueno Todo Un, un exitazo un... Pena, Metemos a última deixemos a última media hora Que xa se vos vai o tempo ¿vale? Moitas grazas Un aperta grande Saúdos a todos e